Dialog. Posu hai dialogo. Möchtest du noch Reis? Ja, bitte. Der Reis schmeckt vorzüglich. Kannst du mir das Salz reichen? Ja, natürlich. Bitte. Kann ich um ein Glas Wasser bitten? Bitte. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Zucker und Milch? Bitte mit Milch, aber ohne Zucker. Das schmeckt vorzüglich. Kannst du mir das Kochrezept geben? Ja, natürlich. Das ist kein Problem. Ich freue mich, dass es dir schmeckt. Kann ich dir beim Abwaschen helfen? Danke, aber ich brauche keine Hilfe. Wir haben einen Geschirrspüler. Teraz odegraj Moniki. Po signale. Möchtest du noch Reis? Kannst du mir das Salz reichen? Bitte, wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Zucker und Milch? Ja, natürlich, das ist kein Problem. Ich freue mich, dass es dir schmeckt. Danke, aber ich brauche keine Hilfe. Wir haben einen Geschirrspüler. Teraz odegraj role Markusa. Mów po signale. Ja bitte, der Reis schmeckt vorzüglich. Ja, natürlich. Bitte. Kann ich um ein Glas Wasser bitten? Bitte mit Milch, aber ohne Zucker. Das schmeckt vorzüglich. Kannst du mir das Kochrezept geben? Kann ich dir beim Abwaschen helfen?